الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وزمعين أما بعد لئو تتعنزم لنغو كومي نتعنى باب الحياء من الإيمان باب الحياء من الإيمان لانقو انباؤنا زمزية قوس حايا لميونغوني معيماني الحديث الثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع والسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أليسمت متى رحمن اماني زمفيكيه الإيمان Imani na hapa imani ambayo na kusdia mtuni Saallahu wa maana yake ni Uislamu ambao umekusanya pia imani. Na ni kwa sbu ya kuwa unavyjua haya majina mawili, ali imani waislammu ni kama alisma Kwa Islam islamu ibuntemia ya kuwa Ida jitama ata Ni ambazo zikikusanyika kusanyika Iftara kata Kila, na kata, mbali mbali, Bas, kila moja inakoi na maanake Wa kata Lakini zikiwa ziko mbali mbali Ijitama ata Basi kila moja inakuwa ina maana ya nyingine Masa hapa kwa vile imani makuja yake itakuwa ina maana imani na hata islamu Asa je imani hapa Mtu manasema wa Wasabuuna Imani Imekusanya Sifa Na mambo Ambayo ni Sabini na tatu Mpaka sabini na Mpaka sabini na tisa Sabini na Mpaka sabini na tisa Hili neno bivu u maana ya idadi kwanzia tatu mpaka tisa Bivu u, ni idadi kwanzia tatu mpaka tisa Kwa nasema mtume ya kuwa imani vipengele na inasifa ambazo mtu wa kizi Isabu e, zinafikia e, sabini na tatu kuendelea mpaka sabini tisa au bivuun wasituu na shorba hii shaka ni mikwampokezi wala sikuwa mtumi ya kuwa e, imani pia inaweza ikawa ni kwandhia sitina tatu mpaka sitina tisa kwa hivyo mtume sallahu wa sallahu wa sallam hakasema ha ile sifa bora zaidi katika sifa zote hizo za imani la ilaha illa allah ni mtu kusifika na sifa ya kuamini hamna wa hala, wala hakuna fasai kwa mmoja kwa haki ispokua, allah peke yake hivi sifa njoo kabisa kuliko zote katika sifa za na wenye imani. wa adnaha Wa adnaha na ile sifa ya chini sifa ile ya chini imatu aladha anitariqi ni kutoa na kuondoa uchafu ama kuondoa maundhi yoyote hata kama si uchafu lakini kina udhi wanaopita njia anitariqi kutoka njiani hiyo pia ni moja katika sifa njema Ambazo mwenye kufanya kia Basi itakuwa pia ni Sifa inayo Isabiwa katika sifa za imani Sifa ya muislamu Kuwaondolea Wapitanjia chochote kinachoweza kuwaudhi Kisha walhayau Shua Mina imani. Na mtume alayhi wasallam makasema yakuwa na haya haya ni sifa katika sifa za imani. Shoba imana hasla kwa hivyo inamaana kuwa mtu anapokuwa na haya bila shaka atakuwa sifa miongoni mwa sifa za wenye imani Akiwa huyo mwenye haya ni Muslim. Na hiyo sehemu ya mwisho amboni ni alhaya ushoba imani ndio mahali ushahidi. Ndio mahali ambapo pamekusudiwa. Mpaka hadithi ikaletwa kwenye mlango huu kwa kuwa haya ni katika imani. Ili kusudiwa hadithi kutaja sehemu hii ya mwisho. Hadithi inaopatia An-Abi Katadata Allahu Anuhu kala Anasema Abu Katada Ni sahaba za Allah Kunna tulukua Inda Imrana Ibn Husayn, Karibu na Imrani Ibn Hussein minna Natulukua kwenye kikundi katietu Wafina Katika sisi Bushairu Ibn Kab, Alkuemu Bushairu Ibn Kab. فحدثنا إبراهيم يوم أيمن أكاد حدث فيها قال أقسمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم أم توم الرحمن ماني زوجيكي الحياة خير كله حياة نخيري يتي أني حياة كجملة هو نخيري Wala hakuna haya ambayo utaisema kuwa sikhiri. Au kala, au mtume, akasema, al hayao kulluhu khairun. Ama mtume akasema haya, yote ni khairi. Kwa iwa al alisema al hayao kulluhu, haya ni khairi, yote. Ama alisema al hayao kulluhu khairun, haya, yote ni khairun. Na haya yana maana moja. Haya maneno yana maana moja. Isipokuwa unapo eh, eh, tumia haya al haya'u kulluhu khairun. Na al khairun kulluhu haya ndio mubtada khairun nini ni habari yake alafu kullu san tawkid Ani tiliya mkazo natilia mkazo ya kuwa jambo hilo ni hivyo hivyo na inakokotezo. nam Na hivyo hivyo pia unapoeleza kuhusu alhayau kuluwa khairun, maana ni hiyo hiyo Sipa kuasa hapa utakua mechilewesha khabar na hapa utakua umeleta khabar kabla tawakid Kwa hapa utakua tawakid umelita ndipo kisha baadayu kalita khabar, lakini huko umetanguliza khabar, kisha baadaye ndio kalita tawakid Lakini maana ni ile yakuwa ya kuwa ani mtume ana eleza kuwa yatakio watu wawe na haya wakijua kuwa haya ni yote. Asa, alipo sema hivo, imran, ya kuwa niheri yote sasa aliposema hivyo imran yakuwa mtume alisema hivyo Fakala Bushiru ibn kaabin na busheir alikuwa katika hicho kikundi akasema Bushiru inna nanajidu fi ba'd hakika sisi tunapata katika baadhi ya vitabu Au al-hikmati Ama tunapata katika baadhi ya hikma Anna minuhu Sakinatan Wawakaran Lillahi ta'ala Yakuwa Katika haya Sakina Kuna Upole Kwa na utulivu Lillahi ta'ala Kwa Allah subhanahu wa ta'ala Kwa maana kuwa Kuna ili haya ambayo Uwa sababu yake Ni kuwa mtu anakuwa na upole Kwa ajili ya Allah Asa upole Undio unakuwa manake ni haya hapo ana ulopole wake kwa ajili Allah ndio unamfanya paka awe na haya ama ndio unaonekana kuwa ni haya na ule utulivu wake ambao ametulia kwa jina ya Allah ndio unamfanya paka aonekane ana haya kisha waaminu dha'ful lakini kuna baadhi ya haya ambazo huwa si hivyo isipokuwa huwa haya ile huwa Haitokamani kwa kuwa mtu amefanya hicho kitu kwa ajili ya Allah na ni upole ambao asili yake ni kwa ajili ya Allah isipokuwa kuwa dha'fun ni dhaifu ani nihaya ambayo asili yake ni huyu mtu ni mtu ameonekana kuwa ana upole kulio kumbe ule upole sio upole kwa ajili ya Allah ni upole kwa kuwa ni mpole na upole wake ni kwa sababu ya kuwa ni dhaifu na ni mnyonge ya na kuwa mpole hivyo. Na sodo upole ukamfanya paka mtu adhanekwa ana Anahaya kumbe haya ni udhaifu. Sasa huyu Bushira akawa anataka banishe Yakuwa kuwa si sikubaliani na haya maneno ya mtume. Ya kuwa iti haya zote niheri bali lazima tugawanye. Ya kuna ile haya ambayo niheri na ni ile ambayo ule upole unaoonekana kwa mtu umesababishwa na Allah kwa kuwa amefanya kwa ajili ya Allah hivyo lakini kuna upole mwingine ambao sisi tuasikia kuwa huwa unatoka maana na uzaifu wa mtu sasa huo aufai kuambiwa kuwa ni khiri. kwa hivyo hapi itakosa kwa hivyo haya yote si khiri inaganywa hivi na hivi haya manena nani ya bushiri ambayo yanonesha ya kuwa yee hafikiani na maneno ya mtume kwa kuwa haya yote ni khiri. Aliposema hivu Boshir Faghadiba Imranu Aka kasirika Imran Ambaye ndi alisimulia hadithiyo ya mtuni Hatta Ikhmarata Ainaahu Mpaka hatta yake mawili Yaka geuke yakao nimekundu waqala Imran Ala arani hivi wewe hawoni Kuhadifuka Na kuhadifia Hadifi hii amboni mehadifia An Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Kutoka kwa mtume rahma na zinfikie Nisha kuwa haya ni maneno ya mtume weba, weba Watu watu Watuarifu fihi Kisha lafu Unaweka ndani ubishi Kwa kuwa Si hivyo, hivyo na hivi. Naili hali tarisha kuambia kuwa haya Naili kuambia ni manna mtume Kala Faaada Imranu al haditha Kisha Imran Akaregelea hadithi Kama alivu isikia kwa mtume Yakuwa al hayau Khairun kulluhu Au al hayau Kulluhu khairun Manisha kuwa Unabusema wei bushiri yakuwa itikhaya yetu sahihi kuna ile ambayo ni kutoka kwa Allah ndio na kuna nyingine dhaifu ya sahihi yako hayo bado hayakubaliki bali yanayokubalika ni maana mtume ala lakini baada ya imran kule ile hadi pili kwa kusisitiza kuwa maneno yanayokubalika ni ya mtume faaada mushiru pia kule ile maana yake yale yale ya mwanzo ya kuwa hakbaliani na hiyo hadithi ya mtuni faghadiba imran imran akasrika Famaazilna naqulu innahu minna aba nujait innahu la basabihi sasa ikawa sasa wali waliokuwa na imran wakawa sana mtuliza imran kwa sababu ya kuwa imran akawa ni sahuyu afai imani mnafi kama ni mtu ambaye afai kabisa kuchukuliwa kuwa yeye ni msimamu wa sawa lakini sa, wenzake imran waliokuwa na ye katika huu msafara na kikundi wakawa namtuliza wakasema kuwa famazilna hatukuacha acha nakulu, kusema innahu minna aka yeye ye ni katika sisi usiji kamtoa kwa aise katika sisi yeye ni katika sisi abanu jeidi ani wewe baba wewe baba kenjeidi innahu la bas bihi ka yeye hana shida hana shida namsulule kwa nini yeye labda ni mnafiki ndio sababu anafanya hivyo ama labda yeye ana matizo fulani ndio sababu yanampelekia kusema hivyo la ani sisi tunamtetia elewa tu kwa nini yeye ni katika sisi na yeye hana shida Kwa hivyo isiuka mchukulia hatu wakali Amu kasema neno makali kumuhusu Nam Baadhi ya faida Zinazo patikana kwenye mlango huu mlango amuna zumzia kuhusu Haya katika imani Kwanza kabisa Haya manakin nini Haya Haya tarifiake Halatun nafsia nile hali Ambayo huwa Kunye nafsi Taatari alinsan Haliile Humpata manadamu Ni <coughs> hali ambayo Humpatia manadamu lakini ambayo asili yake ni kwenye nafsi yake inda failma yukhjalu minhu uliwakati wakuwa anafanya jambo ambalo jambo lile huwa yani mtu ana ona haya ama aibu kufanya jambo lile basi jambo lile polifanyika basi unapata kuwa mtu anakuwa katika hali fulani ya kuonekana kuwa hayuko sawa hasa hilo haya nadhani hiyo ni taarifu ya haya kama ilivyoelezishwa na baadhi ya wulama illa annahu la yastahiya min Allah isipokuwa kwa jambo Na Wallahu la yastahi Allah on Na Allah, on aya Hän ha, Hastahi Ikiwa Hän la onnellinen. Hän on onnellinen. ni on Allah, na na Na na on onnellinen. Hän on na Hän on onnellinen. Hän on onnellinen. Hän on haya Kwa on onnellinen. Hii hadithi tumeisoma ya mwanzo Tukasema kuwa Imekuja kuwa Haya Inagawanyika Imani Sabini Na tatu mpaka tisa Ama stini Na tatu mpaka tisa Nikasema kuwa hiyo shaka Asili yake siye timtuma alisema hiyo Isipokuwa nirawi la hadithi wa hadithi ndia lisema hivyo Kwebina maana kuwa lazima tuelewe kuwa mtuma lisema mwoja katika heo mawili ima lisema ni sabuun, bibuun wa sabuuna ama lisema situn wa bibuun wa situna na wala sita mambo yote mawili Kwa hivi ya maivi sasa hapa lakini katika hadithi pia mtuma nasema al-hayau minal ani ii umlangu wa unasema kuwa al-hayau minal iman. Nammuanzo wadiithi kasima, alimano bidhuun, wasituna, bidhuun, wasituna, bidhuun, wasabuna. Kukmanisha kuwa haya, inaingia katika imani. Asa jy, sinapuzumzia imani katika ahli sunu aljamaa, kuwa manakin Imani katika luga manakin tasdiqa, ni kusadikisha. Likini katika luga, lakini katika shiria yata islamu, inda ahli sunu imani ni haya mambo ambayo, enafatia. Kaulun bililisan ni kutamka kwa ulimi wa bil qalbi na kuitikadi moyoni wa amalu bil na kufanya kazi kwa matendo na viungo kufanyia kazi yale mambo ambayo tunatakiwa yafanye ya imani yazidu imani huzidi bi taa kwa toa na ibada wa bil masia na imani hupungua kwa masia ndio imani inaenda halisunnah wa jamaa Sasa hii hadithi Imeonesha kuwa imani inaweza ikawa ni katika moyo na pia imani inaweza kwa ulimi na pia imani ikawa kwa viungo kwa matendo Sasa ni vipi mfano katika hadithia ambayo tumesoma alipotaja haya haya ni katika matendo ya matendo ya moyoni haya tumesema nikuwa kuwa ni jambo ambalo asili yake liko wapi kwenye nafsi ya mtu kwenye moyo wa mtu kwa hivyo haya kwa kwani katika imani hii kuonesha kuwa imani pia inaingia ndani matendo ya moyoni na mfano mungine wa matendo mungine ya moyoni ambayo pia yanaingizo katika imani ni kama alhaufu minallah mogopo allah ilo nchendo la moyo lakini pia ni katika imani unapokuwa mogopi allah inakoe na hauna imani kamili pia miongoni mwa, mifano ambayo ni e, imani lakini katika matendo ya moyoni ni kama araja ani kumtarajia Allah chochote unatarajia utarajie kutoka kwa Allah kwa araja ni katika sifa za moyoni kwa yote hiyo nini utapata kuwa unaonesha kuwa imani sehemu katika imani ni matendo ya moyoni ama mfano unaoonesha katika hadithi yakua pia matendo ya ulimi ongea na kutamka pia ni katika imani mfano wake ni kama qira'atul qur'an kusoma qur'an ni katika imani Allah anasema idza tuliata lahim ayatu zadatum imana ukisikiza qur'an nasoma. na somwa inama almu'minuna ladhina idza Bikra Allah wajdat kulubuhum Allah kitajiwa nyozao kufanyaje? Huwa zinaingiwa na nini? Na hofu. Wa itha ayatuhu imanan. Sasa hiyo kuwa aya zimesomwa ni na kwa sababu yawe kuzidi imani bila shaka hiyo ni kuonesha nini? Ni yani kule kusoma Qur'ani katika imani. Kwa ikiwa kule kusoma Qur'ani kutazidisha imani. Bila shaka na mana kuwa kusuma kulani kwenye nini? imani Na miongoni mwa mifano ya kuwa matendo ya viungo ni katika imani Mifano ni kama jihadi Jihadi Na pia mifano kama sadaka Mifano kama swala Zote hizo ni ibada ambazo unafanya kwa viungo vyako Na pia ni katika imani hiyo lakin sasa kirudi katika hadithi ili tupige mfano moja kwa moja katika hadithi em mtuma fa'alaha fa katika hadithi sasa Mesema kwa imani ni mambo matatu qaulu bilisan nutkum bilisan kisha wa'tiqadu bilqalbi kisha wa'malu biljawari asatupbikisha hadithi hii kwa hizo sifa za imani Ya kwanza likuwa nuthu kumbili sana Tunaipata wapi katika ya ni pale mtuma Kaulu la ilaha illa Allah Hapa tayari umesha ungea Kaulu manaki ni kusema Na kitendo cha kusema Nikitendo cha nini? Chaulimi Kwa kumanisha kuwa kusema la ilaha illa Allah Iyo ni imani iyo Na posema la ilaha illa Allah Hapa tayari nini? Nikitendo ambacho kinaisabua ni katika imani Na kitendo hicho nikitendo cha nini? kitendo cha kuongea cha kusema. Kufo, kwa hivyo tunaona imani ni kaulu bilisan. Ni anaka la ilaha illa bilisanika. Kisha na mtume aliposema wa adnaha ile ya chini imatatul adha anit ni kuondoa maudhi katika njia. Chaku, toa, kina hivyo kile kitendo cha kutoa chochote kinachouzi wapita njia ukakitoa kinjiani kisha kwa nini kwa viungo vyako vya mwili je, mta mkono au mtatumia mguu au mtatumia chochote kwa hivyo hii inakoanisha kuwa ukifanya kitendo ambacho, ambacho ni cha ibada kwa kutumia viungo vyako vya mwili pia inaingia katika nini imani bora tu hicho nini ni katika matendo mema bora cha kitendo ni katika matendo mema basi inaingia katika nini katika imani pia na mfano ni hapa mtu uondoa uchafu ama kuondoa chochote kina chawubi wapitanjia ima ni uchafu ama labda ni mti ambao ume ziba njia basu na wazia tu kupita vizuri ama labda ni vitu ambavu ni hatari vinaiza vika wapita njia kama labda chupa imevunjika au miba na vinginevyo ama moto naelewa sasa vyote hivu unapata kwa ni ukiviondoa na ukaipushia wenye kupita njia maudhi hayo Umefanya hicho ili kwa viungo vya vya mwili na na kitendo chakiri kwa hivu kinaisabua katika imani kisha mwisho kabisa kasema walhaya u shio obatun imani na haya kama tulipo ni kitendo ambacho hufanywa na moyo hufanywa na, nini? na nafsi ya mtu, moyo. kwa hivu inamana kwa pia E, matendo ya moyoni ni katika imani kama tulivyopiga mifano na pia hapa kwenye hadithi imekuja haya kwa kuwa ni katika imani na hiyo inaingia katika matendo ya moyoni nam. Kwa ndani hapo itakuwa kimeona vile hadithi imethabikisha ni taarifa ya imani kwa vipengele vyote ambavo ni vingapi ni vitatu. Lakini hadithi ya pili ni hibu hibu pia, mizumzia kuhusu haya lakini sa hadithi ya pili, miungoni mafaida ambazo punapati dani pia ni kuwa yalusiwa kwa muislamu kukasirika pale atakaposoma hadithi ya mtume kisha yeyote aoneshe kwa mani yake kupinga hadithi hiyo ama kwenda kini menayo nitakiwa kama kuelu na imani hili jambo likukasirishi sabuni so, jambo ambalo alifurahisha unaona Imran alisoma hadithi mtume ya kuwa alhaya kulluhu khairun kisha huyu Bushair akawa saye anaongea maneno ambayo yale maneno yanayoonesha kuwa hakubaliani na hiyo hadithi kikamilifu isipokuwa kuna sehemu fulani ni sawa lakini kuna sehemu fulani katika hadithi anasema bado si sawa kwa na nagawanya haya katika pigawanyo viwili ya kuwa kuna haya amboni khairi na nile ambayo netukamana na mtu kuwa amefanya alichokifanya kwa ajili ya Allah kwa kuwa ametulia nimpoli, nakua, na mifanya, akawa ni mpole ni kwa imetokamana na kuwa Allah ndiye amefanya akawa hivyo lakini kuna haya zingine ambazo usababishwa na kuwa mtu ni mdhaifu ama ni mnyonge niikawa ndonkana pia amekuwa na haya basi hiyo haifai kuisababishwa kwa ni katika nini Nikatika imani Ama nikatika khiri pia Sasa hilo jambu Likamuthi nani Imran kama tulibu Wana kwenye hadithi e, Rawi haditha kasimaja bukatada akasema kuwa Imran Akakasirika Paka ikawa machi yake Akabalika yako nimekundu Machi akabalika yako nimekundu Kwa jambo hili Lijama mbalo pia Natakia sisi pia na mfano huo anusimcheke mtu ambaye waona kuwa e, anapinga hadithi ya mtumi amu kuwona kuwa ni jambutula kawaida hadithi ya mtumi kupingwa na kisha anapinga kwa maneno ambayo ahayana uzito kuku ya pimanisha na manune ya mtumi sababu hapa alisimaji alisema kuwa ina najidu fibao dhulikutubu hadhi kutub ay kutub hadhi hivi vitabu na anataja ni vitabu vipi kitabu ambacho kitakuwa ni zaidi ya kitabu cha nani cha Allah na kisha anasema fi badh alhikam eti umepata katika baadhi ya hikam na hikam maana maneno ya watu na inachukuliwa kuwa ni wenye busara ni yani maneno ambayo yana busara ndani lakini nani ambaye maneno yatachukuliwa kuwa yana busara zaidi ya manina mtume hamna kwa hivyo kwa maana hiyo jambo hili ni jambo ambalo la takiwalimfanye paka muislamu anapokusikia hali hiyo imetokea kwake au yanaudhika na aeleze na aoneshe maudhiko yake ngawa ni vizuri baada ya kudhika usitusi mtu ama usimfoke mtu lakini nitakiwa uoneshe kwa jambo hili nakisha uchukue hatua ya sawa ya kumuweleza uyo mtu kuu makosa na ulimufanya nisi sawa kwa kuwa haya manina mtume na hafai kupingwa kwa kutumia maneno ambuna unatumia ya ya mtume Nam. sasa tujuliza hivi ya kuwa haya Je ni sifa ya wanawake pekee au na ama hata wanaume pia wanatakiwa ina haya Bila shaka ni sifa ya watu wote Kwa sababu hapa wanaotakiwa ina haya ni Waislamu ambao wanatakiwa ile kuwa hiyo ni katika imani na jambo ambalo ni katika imani haliwezi kawahusu wanawake pekee yake ama wasichana pekee yake linahusu Waislamu wote Na miongoni mwa haya Ama tafsiri nzuri zaidi Ya haya Ni mtu Kuona haya Kufanya jambo ambalo Allah melikataza Kishu kalifanya jambo lile Yetakiwa uwe na haya kufanya jambo hilo mbila watu Kama vile pia Intakiwa uone haya kulifanyile jambo Ukiwa Utakuwa unahisi ya kuwa Allah nakuna sauti naambiwa ya kuwa ikiwa hutamuona Allah nakwela tumuone basi joko yana tunaona kwa kama vile watakiwa umuonee mzazi wako baba na mama haya kwa kufanya mambo ambayo wajua kwa haya mambo nimekashazwa na babangu kwa kuwa si katika ku na kuwa na haya ambe kuyafanya kufanya mbele yao jos sinut zaidin takiu oen haja, ku fanya mambo ambayo Allah mekataza, kisyo kaya na unajua kabisa ku Allah na kona. Nd sababu ku na hadithi ambayo mtume na sema istahiu mina Allahi hakalhaja, le namasa baibu. Yakwa mmonene haja Allah hak yakmonene haja. Mashaba ksemu kwa inna na istahi walhamdulillah. Sisit no na haja na haja na tomahmidi Allah kwa lo. Mtuma anakuambia le sadaka hiyo haya ambayo mweizunguzia na mwamaanisha si hiyo ambayo mimi kisha mtuma anaanza kusema walakin nalistihiya aminalahi haqal haya Kuli kumonea haya allah ule kumonea haya raasa, wa hawa yani kuhifadhi kichwa na vyote na kichwa Kumanisha kuwa macho yako kwa haramu Masikio yako usiyatumie kwa haramu. Mdomo wako usiutumie kwa haramu. Na hata fikra zako na akili yako usitumie kwa haramu. Ndevu zako usizitumie kwa haramu, ukazinyoa. Nywele zako usizitumie kwa haramu, ukanyoa kaza Kwa vyote hivyo manake uvitumie kwa njia sawa, hapo utakua ndumemonea haya inavotakiwa Kisha akasema wal batna wama wa mawaa. na pia kuhifadhi tumbo Kinachoingia kwenye tumbo uhifadhi hakisha kuwa kinaingia cha halali lakini pia tumbo lenyewe kuhifadhi hasa hasa vile vinapatikana kwenye tumbo na hapa inakusanywa pia nini? aura yako. yako. Kwa hivyo pia uhifadhi. Yaani uti wako. Vina nimulhaq bimaadha bilbatn. Katika vitu ambavyo vinaambatanishwa na nini? Na tumbo pia. Kwa hiyo pia uvifadhi. Sasa sina maana kuwa mtume akasema kuwa ukihifadhi hivyo Basta kondi memunia haya. Allah haya ukwilo kumunia haya. Lakini pia ni mtu wa kumbuki akhira. Hajui kuna kifu. Na baada kifu kuna maisha baada kifu. Yote hayo uwe auya sahaua.